اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> يَا نَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَعَاكُمُ وَمَا الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُهَاجِرَاتُ فَاِنْتَهُهُنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلْنَ فَإِن عَلِمْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ وَآتُوهُمَّا أَنْفَقُوهُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ عُجُورَوْهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصْوَ مِلْكَ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يَا يُحْكُمُ اللَّذِينَ آمَنُوا دے آیات کے یو تفصیلي مساله ذکر کئي او د مخ کې نادام مساله ذہن کې کې ده شکله نبی عليه الصلاه والسلام پشپغم پال باندې عمرې لته او کاپرانو منګو او بیا د حدیبی په مقام باندې بیا نو ویله صلاتو سلام کا پیرانو سرا صلح او کلا چې اغه یادېږي په نوم د صلح حدیبی باندې او خلاص د اغه داو چې پاغي کی شروط اوغه شروط کې یو شر داو چکه مخالفه د مکینو او تختیل نغوی دل تر دې تر واپس شو کده مسلمانانو نه یو زړې راغې د مدینه ها او مکه تر راغې نو دوی بنه واپس کړي اگر چې صحابه بده باندې نارازم وو پدغه موکه باندې یو صحابي بجندل چې فضائل اعمال کې تفصيلي واګیا ده انده کافرانو نص په وزن اغه ویلو کې ځان نبی علیہ السلام تر اوسه خود شرط مطابق اغه واپس کړی شو ندی کې چې کوم خبر شي چې واپس کولی بشي آیا خځ په دې کې داخل دی او کې داخل ندی خځ به واپس کولی شي او کې نشي نو دا هو عام یو شرط لګول شی او دا غې د تفصیل لپاره الله جل جلال ہو بیا دا آیات هغه نازل ک چې خزی په دې کې دوا کیسه مخزدی دا غي واپس کول نو داږي دی لیکه ذکر دی د چخزه عام طور داخل نه دي کای کوم خزه دا سیدی چې کاپرانی دي ا هغه تاسو نمدینه ترالینو به واپس کول شي خو ک خزه مسلمان شو د مکینه مدینه تراله نو لهازغه بندشي واپس کوله داغه متعلق تفصیل الله تعالی نازل کو نو اجمالی طور د دې آیاتو متعلق یو بحث دا ذهن کې کې هدل په کار دی چې دا نازل شوه د رستو د خود بي نه او د پاره د وضاحت د دې خبرې نازل شوه د په دغه شرایط کې کم شرط د واپسې لګې دل دی نو په دې کې د زنانو متعلق دا تفصیل ده چې زنانو دوا کیسمدي نو کمه چې مسلمانانی دیغه په تاسو ته نو واپس کیږي او کاپیرانه هغه واپس کول شي بیا دغه خبره دا د ذهن کې کېده چې آیا دشر دسله نرست شونه دغه نقض عهد شو عهد ماتول شو یا نقض عهد شو عهد واپس کول شو نو جواب ده دی خبر داده چې نبی له صلوات و سلام نن نقض عهد کړه ده نن نبذ عهد کړه ده دا یو مفاهمتي شرطو داږي وضاحت مس کې او شو اغه ته موازه کړي شو یا په دغه مقبند یا لګرستو چې کله آیتونه الله تعالی نازل کلو نو د دې وضاحت او کلي شو آپس کې مفاهمت او کلي شو چې په دې خبر ځان پویل پکار دی چې زنان په دې شرط کې په دې تفصیل باندې داخلي دي عاددي تفصیل نه علاوه چې ار زنانه به مسلمانان واپس کوي کا پیرانو ته نو دا تفصیل مراد نه ده عموم مراد نه لږ نو بهر حال دا مفاهمت او نقض عهد نه د نقض عهدم جائز ده عهد واپس کول چې نو بي السلام نبزم نه کوي چې دا مامله ختم کړځه کده أغې نروستو دا سلح سو کالو پورې بیا برکرار ساتلی شویده دا. او داغی نرستو بیا غی ما تکلی دا و نویل سلاح دو سلام مبارک بیا مکہ اغفت حکلی دا نو باہر حال دا یو وزاد بیا دره ما خبر دا یاد ساته چه اللہ انجل جلال ہو پرمائی چه یایو اللذین آمنو اے ایماندارو ازا جاکم المؤمنات هر کل جراشی تازو تا دده مکینا مومنانه حزه مهاجرات ان پدازه حال کې چاغي حجرتو کې نو فهم تهینو هن پدې تاسو امتحان او ازمائش وکې نو بهر حال د اوشه معلومول له کار معلومول لپاره امتحان اسلام کې دایو اصل له کے مال د صفيه کم پنځمه سپاره کې تیر شو چالې کې بےوقوپی نمال دی ولی سات دی نو او بیا پی امتحانو کې کا کल्प کې راغلي او خیار شوی نمال دی هغه ته حوالہ کې دارنګي نووي له سلام تفصيلي حديث ته نووي بازو خبرو کې باز ازمایښونو کې دی دو شه د حقیقت روخل لبرندل تم الله تلاو او پرمل چې فهمته نو هن تازو پدی د امتحان والے نو نویادہ خبره چې امتحان بسنګ أغسته شو نو مختلفه تفاسیر او داغه متعلق هغه الفاظ جدا جدا هغه ذکر کړی دي بعض دا ذکر کړی دي چې کوم اخذ باندې به امتحان کون او تبا نو ويلے صلات سلام کسم ورکو چې تک قسم هر په الله تعالی باندې عدوج بالله الذي لا اله الا الله دا وای چې ما وقلتم زنې مروت د وجد بغز د خاون نه اونه د وجه وجې نه راوته ما چې زما دل تک بلې مدینه کې اوسړي سره محبت ته یا عیشک ده یا د بل څه د دنیوي عرض نه یا هغه کافر خاون چې ده هغه سره د بغز د وجه نه حیس یو وج نه نیم نا راوته او کذر آوتیم نو الا رغبتن فی الاسلام زما رغبت او اومین دا پا اسلام کې د الله و دا اللہ دا رسول سرم محبت نو دا داگی وجه نزو اغر آوتیم او مدینی تے میں حجرت نو بہرحال دککا که سمور کولو چی ما خرجنا الا رغبتن فی الاسلام لابوضن لی ازواج حن الکفار ولا عشکن لی رجل من رجال المسلمین داسی کیسما الفاظ مفسرین و جلالین دارنګ اوځه خود تفاسیر دارنګ نور مفسرین الفاظ مخ کې رستو لیکن معنا او مطلب یو د دې چې د دې غرض به معلومول شي چې آیا په غرض د اسلام راغلي دا او په دوه معارض باندې راغلي بیا بعضو مفسرین او غدام ذکر کړی دی رستو بیا ان را الله رب شي د بیعت مسله اجازه کوم المؤمنات یبایعنک نو تفسیرو یعنی علامة ترمیزیخ پل کتاب کې روایت ذکر کرده د حضرت عیشی رضی الله تعالی عنہانا اغاوی چې د امتحان ام دک کا مسئلہ وا چی کم ده بیعت ذکر ده نبی علیہ السلام تب زنان را نو دغه غا خبری دا غا شروط مختی ذکر کی گی چی شرک بنا کئی غلاب بنا کئی زنا بنا کوي اولاد بنا کتلی تهمت بنا لګي نو دغه غا خبری با نبی علیہ السلام اغه ته ذکر کولې نو دک مراد دي کم چې رښتو ان شاء دولسم نمبر آیات کې هغه روان دي نو بهر حال الله فم فنتهینوهن دوی باندې تاسو ازمای شوکې امتحانو کې بیا الله ذکر کوي اللهو عالمو بیمانهن الله پوهې دې په ایمان دې دوی نو ظاهر خبره د ایمان سره ولې نو ایمان دزلن تصدیق تولے کی گی دل سے جان کر ماننا دزلن دا اللہ جل جلال ہو ذات منل دی تولے کی, کی ایمان صرف کلیمہ ایمان ندے ورنہ منافقان ایمان مومنانو بیا صرف معرفت او پی جندل دا ایمان ندے ورنہ دے ہو دوبارہ کے اللہ تعالیٰ فرمائی یعرفونہو کما یعرفونہ ابنا اہم حقانیت پی جندل دا اللہ ذات پی جندل صرف نو صرف معرفت تم ایمان نوے لگی ایمان د زلن په جندل سره سره د زلن منل نو د ته ایمان و لیکي نو دا خو چاته معلوم نه دي او زدا په امتحان سره نه معلومی په پخلو وي وسړي وي ز حالان ما حالنګ ک نه به ایمان نه یروړي غزب وي ز مؤمنه ما دن نه به ایمان نه یروړي ز کلو پر مایل چی الله اعلم بی ایمانه الله جل جلاله حقیقي علم د دې په ایمان باندې سمانه شو ان تاسو خو ازمایش اخله خدا ازمایش دوران کې د دې خزو حقیقت د دې معلومول د الله نه سوال کوي په امتحان سره د دې حقیقت نه معلومي گی یقیني تور کې یقیني تور معلومول غالي نه انسان له پدی باندې د ازمایش سره سره د الله جل جلاله نه سوال په کار دی چې د دې خزو حقیقت راوځي سن نقصان لراغلي دي دنیوي عرز لراغلي دي د عیشق محبت د وجې نه راغلي دي او ایا د اسلام او د ایمان د وجې نه راغلي الله پر مې الله هو عالم بی اللہ جل جلال ایمان دو دو هن الله جل جلاله ډېر خپوې د ایمان د دوی باندې فئن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن الکفر کچره تازه بویش په دې باندې په داسې حال کې چې د مؤمنات لري امتحان کې مپه وکړو مؤمنات دې نو فلات رجعوهن الکفار د شرط مطابق چې کوم حدیبیه کې لګیدل دي نو ذات تاسو مو واپس کړئ د کټ تفصيل کې عموم نه دې مراد مؤمنان زنانه په کې داخلي نه دي تاسو دې مو واپس کړئ هغه کفار او تچدې خوندان دي او کافرانی زکپ ایمان سرا د دین نکام مات شوا دین مختلف دا مسلمان شوا خاون دی کافر دی چې هر کله خزه کافر شي یا خاون کافر شي یا داس الفاظ دخلنه اوبزي چې پاغي سره کفر راشي نو دی سره نکام ور سره ډاریک ماتيږي لږ کله دواله کا پیرانو نکای برقرار شوا وجکل کلی کلمو مسلمان شونه د اسلام سرسره د دی د نقاب فسخ شوا دا ختم شوا ا البته زمون امام سی دا خبره کای ک چر تفصيل لا دی دا خوند طلب کلی شي ک دار الاسلام کی دړل پد مسلمانانو پملکی نو حاکم اسلامی دی لا غسړې را طلب کی او دت دی اوې چې خذ د مسلمان شوی دا نو ته مسلمان شې نو کچرېغ مسلمان شو نود نکبه برقرراهپده شي او کچرېغ د اسلام نه انکار کې اسلام نهې نو ددی په ممسکې به تپق وکړه شي. خ دا الله کېد شي چې کله ښضا خاون دواړه په دارول کې د اسلامی حاکم ما تختی د هغوی د حکومت لانددي او چې کلهغ د کافر د ملک را تختې دللی نو د هغې د پاارهغ بیا څنګه اسلامی عدالت ت پیشې شي نولیلحذا بس تفری ک حالی. د دواړو مس کې بجوداواله راوستي اغه یو دار کې دا دا بل دار کې دا اغه یو وطن کې دا بل وطن کې دا د دې تفریق وشو د دې د کلمې سره د دې د راتلو سره اسلامی فوج تراله مثلا په دغه وخت کې صلح حدیبیه حدیبیه کې شو پوج التو نو زنانه را لیا فوج سره شامل شو یا مدینی تر ور نو په دغه را رسیدو سره بدوالو مسکی تفریق پیدا شي په بدوالو کې بجدای را وستې شي د دې اغه نکاح ختم شي نو الله دا مو واپس کوي نو مفسده ذکر کوي وجه ذکر کوي چې نکاح د دې ختم ده الله عنا نده نو مسلمه خزي چي دي حل اللهم دا غید پر حلالي دا د غید پر حلالي ندي ولهم او ن دغه کا پیران خوندان جدي يه الونا دي حلالي لهن د دكه مسلمو خزله بار زکه د دي دار جدا دي وطن جدا دي يو مؤمن ده بل کا يو مؤمنه ده بل کافر ده لهذا د دي نکاح غفشوا ورپسي الله جل جلاله پرمئي چوا اتوه ما انفقو واتوههم او تاسو دوی د تور کې ما اغه مال یعنی اغه مهر چې دی کافر خزه تور کړي دي په مہر کې انفقو چې کم دی خرچه کړي دي واتوهم دی تور کې ما اغه مال انفقو چې دی خرچه کړي دي نو پر مې لخذ ته خطاب نو چې خزه دی ورګي د لپس د پاره دی سلو استعمالي کې سلو ته خطاب دي یا حکومت ته خطاب دي نو اسلامی حاکم بیا د بیت المال نه د مال اګيته واپس کوي ځکه ظاهر خبره ده چې خزې کم مهر اګست د نو اخدا نه دي چې هغه سره د پروتې همیشه هغه باري خوللي او هغه د نه پېد اګست دي مهر استعمال کړي دي نو د ایت الله نه پرمای بلکې اسلامي حاکم تا یا د چاندی پزریبا نبه په سي جمع کړي شو دي د خزې چې کم مهر هغه کاپیر ورکو ا هغه با هغهمهر واپسکری شي نوله پر می تو هم تاصور کې دوی تهغ معونه اناند فکو چې دی هر آخر ج کړی دي واللهژونه حالی کوم انتن کې هوهن نه ا دا آې او الله جل جلاله فرمایي چې ولا جنا علیکم تاسو باندې ګنا نشته ده انتن کهه دا دج تاسو د خذ سر نکاوګې امام صاحب مسله دا چې په د خذ باندې عدت نشته له نو امامانو ځل مسله دا تفصیل به ان شاء الله بیا ذکر کم خدومره د امام سے مسله معلومه دا چې په دې عدت نشته نو الله پرمایي ولا جنا علیکم تاسو ګنا نشته ان تن کې او نه دا چې تی سر نیکو ک خو ضا آېته مو نه جورهون په اغ وخت کې چې تاسو د راغلی ښځې نو مسلمه خځې دوی تاسو ورک جوهن نه مهورهن نه د دوی هغه مهروونه. حالان کې دلته مار ی کې ظاهر ورې نه د شرط په شکل ذکر شو ضا په اغ وختې کولی شه چې مهر ورک الان کې مهر پهنیک کې، دان نه د چینیکا د اغه ټیم کیږي کی ته مہر ورکه مہر رست ورکه یعنی د نهیکا د صحت لپاره لازمي نه چې اغه ټیم مہر ورکه رستری ورکه بیا دی ورکه, ورکه. رستو خزا خاوند په خپل مقرر کی کم دی کی سیوا دی کی چکل د اغه په ترازی سره مابتی کی خزا خاوند دی سیوا کی کم دی کی عدل بدل دی کی نو دی ته اختیار دلته والله علم ظاهری طور د شرط په شکل باندې دا ذکر ک چې ګوره اس نه ذهن تراشي چې مخ کې خود دې مہر ملاوي شوی وي دې ته مہر ملاوي شوی ده ک پرانو راغلی ده او اوس هغه مہر ګویا کې مسلمانانو بیا هغه تورګ نو دا د مسلمانانو د پر بلا د مہر نه حلال الله پرمینه دې زن انصر ک تاسو نکا کوي نو تاسو دې سر نکا وکي خودا خبر ده چې تاسو کل نکا کوي یدې نکاح رستو یا د نکاح دوران کې تاسو باید تمهر اګه ورکوي بس دغه په دې چې بیا نبلیا دور پسې سبا باندې ډول برابر شي یا ایو الزی لانه یکسان چې معلوم راولې ده اېدا جا کوم الم آګه جیمانی چې مانې راولې ده اپا هغه کې ځا کوم المؤمنات چې را شي تاسو ته मुहाजरातिन पदा सियाल के चेजरत को उनकी फमतहिनो हुनता स्व इम्तेहानो के द्वई बांदे अल्लाह हु अल्लाह ताला चदे आलम ओ देर खपोये दे दी ईमान हिल्ला पे ईमान द्वई बांदे फयनालिम तुम हुनना के चरता सुपोयश्वदी बांदे मोमिनातन जे मोमिनानी दी نو فلا ترجیله پهستاسومو پسس کوه لرا اعلکو فارې کا فررانوته لانا نه دا مسل ندي دا نوې مسلمانېښځې هللو الله هم حالالې له هم د خپلو خاوندانو کا فررانو لرا والله هم اوون دا هووندان کافرران یحللو ندي حالال دي له نه ددي ښځونو مسلمو ل نو دغه وخت چې د چاپنې کاګوینه حضرت عمر رضی الله خو دوه خزي کاپرانه دواله طلاق یې نه جدای کړی طلاق ته ضرورت نشته خو حال خبره ختم شو د دین مخ کې وی بعضی د مسلمانانو سره حضرت عمر رضی الله سره دوه نو دو دواله هغه د زن له جدا کړی بعضی سره خبر راغله چې ایمان ځان له بار در ده و کفر ځان له بار در ده د سر رښتیم هغه نه چليږي نکاح والا رښتې ولا همن ذا کافر ان خوندان يحلون دي حلال دي لهن دداخذن مسلمو لرا وعاتهم تاسدیت ورکه حاکمانه مسلمانانو دا کافر نو خوندانو تا ما اغمالنا انفقو چې دي خرچه کړيدي بدغه چې اوس مسلمان شوي اغم اغه اغه ایت ورکه والا جنہ علیکم او گناہ نشته د تاسو باندې انت کی هو حنا د چ تاسو نکاو کته نه مسلم مسلم مقزو سره مسلمانانو اذا پاغه وکیا مو حنا چ تاسو ورکو ایت او جو ان والصلاه والسلام على رسوله محمد والي وصحبه اجمعين اللهم اهدنا وهدنا وجعلنا سبب لمن اللهم زيننا بزينه الايمان وجعلنا هدا تهدي الله سنعفط فراتنا نسيب كنا خير بركه ناسيب دنيا اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تر مرغبوري الذي الذي اريد الذي سر محبته يا الله هر کس محبته يا الله زم الدين نسيب ورزه يا الله كريم محب هر کس محمد زم الدين نسيب ورزه Okay.